Прислухайся до того, що нам заповідано. У поті чола будеш їсти хліб свій. Це не покара, це мудра вимога. Щоденний хліб треба заслужити. Щодня належить вчинити якесь зусилля до поту. Добре, коли це осмислена робота. Якщо ні – Бистра ходьба, біг, піднімання ваги. З потом вийде недобра сіль і промиються нерви. Ви мали помітити, що коли хворі чи дуже схвильовані, вас обливає потом. Тіло саме лікує себе. Зароблений у поті і хліб з смакуватиме ліпше, дасть більше поживи. Немічні важку роботу можуть замінити пустуванням. Таж поміч. Не маючи кованих завіс, я вмурував у стіну три дерев'яні ключки, на які прив'язав твердим ликом двері, сплетені навхрест із гнучкої ліщини. І залишив у стіні порожню віконницю, мав надію знайти пластини слюди. Колись у вакаційних мандрах ми з матіком набрели біля угольки на розсипище слюди, що блищала до сонця, як чи луска. Професор пояснив, що давнім слов'янам слюда служила за скло. Такі облоки клали навіть на княжі тереми. Скоро стіна так підросла, що я міг покласти на неї бороду. Збоку її підпирав порожнистий осокір. Нароком так я зробив, аби зі своєї печі пустити в нього дим, бо той комен мав добру тягу. Усе стелилося вдячно, доки не прийшов час класти кроквиці. Метровим ціпком намірював я здорові ворини, що лежали по підліску і стягував на своє дворище. Ціпок мені годився ще й для іншого. В береломі гніздилося повно гаддя. Стараючи деревину, мусайно було гатити палицею наліво-направо, відганяючи полозів. Тут їм було привільно, бо... Вільга гущавина кишіла птаством, жабами і мишвою. У спорохнявілих пнях розгрібав я цілі сідола малих гаденят. Зайшли теплі дні, і я ходив майже голим. Свою шкіру беріг менше, ніж одежу, що в роботі зношувалося до ниток. А я вже боязкою гадкою забігав у зиму. Чеський боканчі від баті, Змасливши голубиним жиром, Прятав на скальній полиці В верестяному сповідку. Ходив у легких сандалях-личаках. Бувало за день вони рвалися, Увечері сплітав нові. А коли лінувався, ходив босий. І скоро мої ступні звикли І до гострого каміння, І до жаливи, і до тернин вже тоді я збаг силу земну. Коли перебираєш груддя руками, коли ступаєш на землю босака, коли тулися до неї коліньми, грудьми і бородою, коли пускаєш на неї свій струмінь, земля тоді віддає тобі свою живильну електрику. Важливо, щоб стопи терлися об землю. Це дуже помагає мозку і дає радість серцю Із землі ми зліплені В землю вертаємося При землі маємо вікувати за життя Скільки ти землі, скільки вона тобі Земля все зацінить Земля держить того, хто держиться її